8. fejezet. A végső leszámolás. Herrad úrra feszülten figyelt. – Nem hallatok semmit? – kérdezte nyugtalanul. – Melységes csend van a ház körül, uram! – válaszolta egy indián. – Megpróbálunk kitörni az épületből! – határozta el magát a vezét. – Visszatérünk a hasziendára! Ha az istálóig eljutunk, kertügyünk van. Herrad és emberei gyorsan lementek a lépcsőn, és a hal egyik homályos sarkában kinyitották a mellékajtót, mely közvetlenül a kertbe vezetett. Semmi sem mozdult. Az égbolt sötéten és csillagtalanul borult a fákra. Az istáló felé tartottak, amikor egyszerre közvetlenül a közelükben lövésfénye villant fel háromszor egymás után. Puska ropogás verte fel a csendet, és ordítózás kezdődött. – Meneküljön, aki tud! – kiáltotta egy hang. – Az istálóban vannak! – kiáltotta valaki. – Utánuk! Lövések ropogása hallatszott most már minden oldalról. A korom sötét éjszakában alig ismerte meg egymást ellenfél és barát. Morrida azonban meglátta az istálóból kivágtató lovasokat. Kettőt leszedett a nyerekből, de néhányan a tollas kígyóval az élükön kivágtattak a kapu felé. Néhány lovas megint lefordult a nyerekből, amikor a szabadba értek. A tollas kígyó azonban megmenekült, és a következő másodpercben három társától követve már a kanyargós hegyi úton nyargalt. Mórida lélekszakadva ért a kapuhoz, ahol megpillantott a Báledza sápadt arcát. – Miért hagytátok menekülni? – kérdezte dühösen. Baledza a fűre mutatott, ahol két véres fejű peón hevert. Herradúra lőtte le őket. – Az átkozott! – mondta Morida, és ezúttal tényleg kizökkent megrendíthetetlen nyugalmából. – Gyorsan, lovakat, és utána! – kiáltotta. A nagy sárga mén, amelyen a tollas kígyó ült, versenyszáguldott a széllel. Erős és kitartó állat volt, eddig sohasem hagyta cserben a gazdáját. Egyenletes ugrásokkal vágtatott a sima talajon. A három kísérő messze elmaradt a vezér mögött. Herradúra éppen feljutott egy dombtetőn, amikor meglátta a távolban a nagy tó sötéten csillogó felületét. Fellélegzett. A tópartján számtalan kitűnő búvóhely akadt, és bizonyára csónak is. Ez a gondolat egészen felélingítette a menekülőt. Hátra nézett. Az üldözőket nem is lehetett látni. Kisé megnyugodott, de ugyancsak megijedt, amikor a legközelebbi fordulónál újra megpillantotta őket. Ijesztő gyorsasággal közeledtek. Herrad felismerte az élen nyargaló lovasban mordidát. Ez az ember olyan, mint a buldog, mormolta dühösen, és megsarkantyúzta a lovát. A nagy sárga mín felnyerített, és nagy ugrásokkal száguldott tovább. Az útperemén fehéren az éjszakában a templom kettős tornya, mint egy esküre emelt kéz újjai. A sárga ménny nyargalt, mint a szélvész, de az üldözők sem maradtak le. Herradóra hátrafordult a nyerekben, és kétszer tüzelt. Az üldözők is lövésekkel válaszoltak. A templom egyre közeledett. Most már az udvart is lehetett látni, a magas kőfalat és a rajta lévő vasrácsot. Az üldözött mélyen a ló véknyába vágta a sarkantyúját. Csak ezt az átkozott templomot ne látná már. A kőkerítés ezért, amikor lövést hallott, a sárgaló hirtelen megállt. Herrád villámgyorsan leugrott a nyerekből, és ezzel elkerülte azt, hogy a leroskadó mén maga alá temesse. A golyótól talált állat elnyúlt a poros úton. Herrád arra gondolt, hogy az állat tetemét használja a fedezéknek, de aztán biztosabbnak vélte a templom udvar magas falát. Átrohant az úton, és egy szempillantás alatt felkapaszkodott a magas rácsra. Ebben a pillanatban értek az üldözők a templom mellé. Herradúra leugrott a falról, és a kapu díszes vasrácsa mögül tüzelni kezdett. Az egyik peon lefordult a lóról. Morida azonban a felvillanott tűzsugára irányította a fegyverét, és elsütötte. Herradura tompa ütést érzett a mellén. térdre esed, de még mindig nem adta fel a küzdelmet. Gondosan megcélozta Morridát, és elsütötte a fegyverét. De alkalmasint a keze mert a lövése céltévesztett. Herradúra újabb lövésre készült, mikor váratlanul sárga fénysugár kúszott végig a templom kőkockájén. A sekrescse nyitott ajtajában, Sziláú atya állt, a kezében magasra emelt lámpával. – Mi történik itt? – kérdezte olyan hangosan, hogy a szavát az úton is hallani lehetett. Egy gyilkos öldözünk, atyám! kiáltotta Morrida. Menjen be a templomba, mert a golyók könnyen eltalálhatják! A lámpa sárga fénykévéje most herra durára esett, aki kiejtette kezéből a pisztolyt, és homlokát a vasajtóra szorította. Megálljatok! kiáltotta a pap. Ez az ember megsebesült! Hála Istennek! mondta az egyik peón őszintén. Gyorsan, fiúk! Fogjuk el a embert, Sziláó atya azonban már a sebesült mellett volt, és gyengéden átkarolta. Jöjjön, bemegyünk a házamba! A szorosan a templomhoz épített paplak egyik ablakából fényszűrődött ki az éjszakába. Erre szemében ez a fény az irgalmasságnak egy halvány fénysugara volt. Olyan érzés fogta el, ami eddig ismeretlen volt előtte. Megpróbált járni, de a térdei megcsuklottak. Most már Morida is a kapunál volt. Nem akarja ezt a gonosztevőt bevinni a házba, atyám? kérdezte felindultam. A pap nyugodtan állta a másik perzselő tekintetét. Menedéket keresett a templom udvarán, tehát igényt tarthat a védelemre? Nem menedéket keresett, hanem fedezéket, mondta a Pedig állítólag szent és sérthetetlen, hiszen ő a nagy asztékisten, a vérszomjas tollas kígyó. A pap megremegett, becsületes arca egy árnyalattal haloványabb lett. – Igaz ez? – a sebesút nehezen lélegzett. – Igaz – mondta a halkam – elvakultságomban azt hittem magamról, hogy én vagyok az élők kvetszálkoátról, és azt is mondtam sokszor, hogy sebezhetetlen vagyok. Most csak megkaptam azt, amit megérdemeltem. Hagyjon itt, atyám, hadd végezzenek velem. – Úgy van, ezt akarjuk! – mondta az egyik peón, és felemelte a pisztolyát. Az öreg pap a testével védelmezte a sebesültet. A lámpafény éppen aszketikus arcára esett, és egy pillanatra úgy tűnt, mintha homlok a földön túli fényben ragyogott volna. A peón leengedte a karját, és elfordult. Morida azonban nem tágított. Nem tudott bele abba, hogy áldozata az utolsó pillanatban megmeneküljön előle. – Nézze meg, atyám! – mondta vibráló hangon. – Ez az ember korbáccsal vert. – És most meg akarod ölni, amikor gyenge és tehetetlen? – Fel akarta robbantani a templomot? – Isten bocsássa meg neki! – Embert ölt? – Ezért majd felelni fog az örök bíró előtt – mondta a pap, és a sebesültet a ház felé támogatta. Csak amar mindketten eltűntek a lámpa fényköréből, majd a templomudvar kövén derengedt. A kivilágított ablak előtt sötéten rajzolódott ki a két fej. Az egyik peon felkapta a pisztolyát, de Morrida felütötte a kezét. – Elment az eszed? – kérdezte haragosan. – Kortez lovagjai vagyunk, és nem gyilkosok? – mondta különös, mély hangon.